Софія спершу зупинилася, та не гоже підслуховувати, тому спробувала увійти. Де взялися і в матері, яка, здавалося, ще вихудла і поменшала, ці слова, що били на відліг? Я проклинаю тебе, твою партію, тих, хто послав мого сина на цю нікому не потрібну війну. Хто зробив його калікою? Хай його кров ляже на тебе. Хай кілкому в горлі вам застрягнуть гроші, якими я відкупила його від тюрми. Хай би краще тюрма. Вона не витримала, заплакала, звично витираючи сльози кінцями хустки. Та не зігнулася. Рівно тримаючи спину, вийшла з кабінету. Софія побігла за нею. Згорювана мати не озирнулася на її голос. Гукнула вслід. «Іван встане! От побачите, встане! Він сильний!» «Ой, не встане!» – скрушно похитала головою мати і пішла несучи своє горе. Аж тепер Софія зрозуміла, за що лізу називають залізною. Вона сиділа за своїм столом під портретом Леніна, Маркса, а тепер іще й Горбачова, не змигнувши оком. Жінка не розуміє, що на війні немінучі жертви могли й любити. Ні. Це не людина. Звідки вона така взялася? Невже у неї також є батько, мати? Невже вона у материнських муках народжувала сина? Не може бути. Софія зачинила двері. Ні з ким тут розмовляти. Після лекції знову звернула увагу на те, що в учительській, де завжди панували на перерві метушня і галас, порожньо і тихо. Пішла до Дарків кабінет терапії. У нас іще одна новина, Софійко. Дуже серйозна. Прокуратура порушила кримінальну справу. «Майдарко! Проти гарматного! Як би ж! Проти Іри Прокопович!» Ірина Павліна Прокопович викладала педіатрію. Чоловік її обіймав посаду директора якоїсь невеликої фабрики. Квартира, троє дітей, старша в 10 класі, молодший в першому. «Який кримінал? Яка справа?» «Дарко. Вони там що? З глузду з'їхали? Яку справу?» «Про хабарі». Софія засміялася. «Ірка і хабарі? Це щось нове». «Не тішся, Софія». Скоро ми тут усі на кутні засміємося. Ти вже повістку отримала? Яку повістку? До прокуратури, на допит. Майже всім прийшли. І гарматному, і лізі, і мені. І тобі, Дарко, за що? Піду, розкажуть. Давай вип'ємо по сто, бо не знаю, як до п'ятої години доживу. Я не можу, Дарочко, годую. То я сама. Дарка налила половину гранчастої склянки, перехилила, закусила хлібом з ковбасою. Що ж це робиться? Це називається боротьба з хабарниками. Нова хвиля. То з розкрадачами соцвласності, то з нами, з хабарниками казівка така згори А що ж кому винна Іра Яких таких хабарів вона набрала